Повторила замислено і затарабанила пальцем по книзі харків'янина Грицька Основ'яненка, якого любила читати і перечитувати. Правди до її сина Грицькові далеко, та все ж. Таки треба шукати відьму. Без нечистого кодла не обійшлося, справді зникнення її сина, осіняла себе Христом. А Ніченька за вікном. Хоч уже і проспівали треті півні. Все ще не хотіла уступати свої права і владарювала у Васильівці. На всю свою звабу, відчуваючи, що ось-ось з -ось її надійде кінець. І місяць, ще дужче зблідлий од ранкової пори, все ще заливав Васильівку сяєвом. Щоправда, нині ночі вже були не ті, як тоді, коли вона ще дівчам заміж йшла. Перевелися тепер Василівці ночі. Та все ж. Придибенція дев'ята. У Київ напрощу до Або як благополучно у Яру опинилися і чомусь навіть не повбивалися. Кажуть, добре дядько хоч і довго вози пригає Та зате швидко їде. Пані матка теж довго збиралася. По кілька разів, бувало, призначали день від'їзду, і все наказували Омелькові Бублику запрягати, а потім її розпрягати. Щоб знову запрягати Берлин та коней й готувати. А що й готувати, дувався Мелько. Як вони ситі і доглянуті, готові хоч у день вирушати, хоч у ночі. І куди завгодно, хоч і в край світу. На те він і поганяйло. І не перший рік фірманець. І в Київ доводилося панів возити. І поза Києвом, якщо живим був пан Панас. Аби тільки в плечі не штурхали та не здіймали гвалт. Поїхали, поїхали. Да куди ж їхати, якщо й коні не запряжені? Поїхали, потім запряжеш. Зрештою пані матка запрягати. В Берлин занесли кілька корзин з їжею. Сивой паніматка взяла меншеньку Єлизавету, улюбленицю свою ліску, і поїхали. А перед тим ясу паніматка розпустила, що йде у Київ на прощу до Святої Лаври, тільки дочці і зізналася, як уже були у дорозі, почала здалеку. Якось у церкві баба свічку тулить і святим, як то годиться, і чорту. А чорту нащо? питають її. Еге, каже, треба всюди, люди добрі, приятеля мати. Бо ніхто не знає, куди він попаде, у рай чи до святих, чи в пекло до нечистих. А знайомий чорт за ту свічку і в пеклі полегшення зробить. Рукає, кажуть, руку миє. і додавала ще потім, хоч у Берлині, і так ніхто не чув. У Київ їдемо, правда це, тільки не в Лавру, хоч і в Лавру заглянемо. «А на лису, прости, господи, гору!» Дочка збрідла. «Ой, ненько, там кажуть, відьми справжні на лисій на горі!» «Ге, -е -е, справжні і справжні, сіньки!» «Бо де ж іще справжні відьми бувають, як не на лисій горі?» Ніхто з непосвячених про ту загадкову і негадану поїздку пані матки до Києва не віддав і досі не відає. Навіть... Самі гоголезнавці і ті не відають, бо інакше б уже і дисертації на тему поїздки паніматки понаписували б і кандидатські, і докторські, і. і усякі. Для домашніх паніматка їздила, як вже було сказано прощу, для всіх інших поза Васильівкою Суштих, а вона була просто міщанкою з Ясу пустили, що з Полтави. Та Тан напрощую до Києва. Стільки того люду суне просто і пішого, і можного, і кінного, що неважко було і загубитися в тій веремії, і в тим людським юрмищі, тлумищі. А чи виникне у кого подозріння? А їде міщанка з Полтави з дочкою до Києва на то хай їде вольному воля. А безпрощю до Києва, до Лаври, християнину, як Магометанину, без мекки, аж ніяк не обійтися. Готуючись у дорогу, паніматка перебрала усе, що мала, а мало таки чимало і збрання.